Vos, eh, xa temos o, o seguinte convidado Vale eh, Que temos a Manuel Ribeiro Outros do fío, telefónico Ajá. Penso que non está en Galicia Penso que está pois por Pamplona ou algo por bueno, aí ando Pero, eh, eh, pero ele é de bande Elidourense Vale, un, un galego de pro Venga. Un galego de pro, sí, señor eh, Podemos dicirlo con orgullo sí, sí. Eh, Manuel, moi boas tardes Moi boa tarde Moi boa tarde, Manuel Manuel Rivero Pérez, sí, un home sí, que está metido moitísimas cousas, pero además escritor e ademais eh, investigador, sí, eh sí. moitas cousas máis, amigo tamén entre, to... entre todo elo. Efectivamente. Eh, Graziñas por atendernos e eh, participar con nos nesta humilde radio. A verdade é que uh, para nós é unha bonra e unha prazer sí. eh, estar contigo. Mm. Eu estou encantado de estar con vos. Eh. Humildemente, somos moi grandes. Eh. Ah. Donde está a nosa lingua, ali está a nosa terra, eh, por pequenos que, que seamos.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 Sí. Eu descubrín Eugenio por, por casualidade Eu digo no primeiro artigo Cando falo de luces e sombras de Eugenio Monte. Sí. Eugenio E agora claro, desde que o conhezo Tanta parte, sempre a través da súa correspondencia Dá moitísima, moitísima información uh -huh. E teña sorte De, de gracias Ao artigo da Fundación Penzol uh -huh. Grazas tamén A todo como se coidou a documentación No Instituto Español de Lisboa onde ah. estuvo de director no Instituto Español de Roma, onde estivo de director na Biblioteca Nacional, no Instituto uh -huh. Cervantes, em eh, uh -huh. algunha máis peo, en máis privadas que me uh -huh. xeron cheas. Pois podo eh, fer un perfil que que foi Eugenio. Uh -huh. Uh -huh. Eugenio eh, naceu en Bandes. Ah. Pues, naceu, naceu en vivo, pero Ele era de bande, naceu en vivo por casualidades ah. O seu era notario Notario uh -huh. en vivo El era unha persoa xa interesante uh -huh. era unha mente brillante Aquel home, era ferreiro Naqueles anos uh -huh. de 1800 Xa lo Fixo a carreira de dereito e sacou notaría uh -huh, mira. E entón a súa filla Estaba casada en bande E uh -huh. era tamén de bande As raíces estaban ali e, estaba orzalando o ano 1900, o sea que a hora de parir era mellor que xera en Vigo que tiña máis medios, sí. que non en Vande que era un húmed de Vila sí. por eso se desplazou a Vigo, naceu ali Eugenio, mm -hmm. era no, o, o mes o mes épico, xabeu con el a Vande, el sempre dieu que era Vande hai poucas personas que bueno, é a única eh, que o escribir de Vande fa con tanto mm -hmm. cariño con tanto amor e con tanto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 Sí, sí, de aí foi foi bueno, pero, se de... co, co último, eu digo, pero vamos a ver a que Eugenio Montes con calte que queda. Claro. Un de, de de esquerda a esquerda, co Eugenio Montes candidato do PSOE ás mm, constituentes do 31 pola provincia de Ourense, con Eugenio Montes, o neno mimado, que era un mozo xoven, eh. Así uh -huh, uh -huh. das generación non uh -huh. corán escritor, uh -huh. corán corresponsal, corán humanista. Uh -huh. Claro que luego que estuvo una falaje en último, pero al final yo ahora cuando estuvo analizando, uh -huh. de verdad que no nos hizo un no trase de palacio ¿no? Bueno, son sí. coincidentes de vida sí. y otra cosa. Armando, digo que no <ríe> llegaron tanto. No. Y que, Medín, eh, que fue un privilegiado por correo. Y dice, vamos, sí, señor. Vamos a enumerar que tuvo Eugenio Montes. <ríe> no, no, 36 años. Eh, eh, eh, director do Instituto Español de rock eu recoñeto que é un prestixo ser director do Instituto Español de rock é un mm. apéndice da embaixada sí. pero ao final se o analizamos fríamente mm. pois é un colexo ali debe ter cinco profesores mm. xeo, depois a Roma tiña, tiña tres o sea que é sí. mal pagados que é xa que xa de como xa claro. prestixo el... o que queiras pero ah, xa sempre dí que lle pagaban pouco en real mm. non andaban sobrados mm. despós de 14 No, 15, 16 anos vexo que vai destinado a, a Roma Arrón, uh... de roma de pero claro, dices por tanto tempo de faelo de forma brillante, porque este homem non vos pode asegurar o que traballou uh -huh. pois é un movimento é horizontal sí. uh -huh. e adindamente erei, agora que mostou eu me empapei da documentación toda uh -huh. resulta que o nomearon a Roma porque non quiso ir o riduejo un famoso falanchista, no quiso que dices que ya pagaban poco pleno, entonces llevaron a él. A otro, un movimiento, que al mismo caro después de hacer también, después de tantos años, nadie ¿sí? se subió en Roma, o sea que no que no llegaron tanto como se dica, me miré y que era embajador en Roma, y que iba a pasar, me gustaría ser embajador en Roma, claro, era el, llegaron, claro. el, el español de Roma, y no nombraron embajador, <risas> en realidad parece que, Arei, que se sabe, que estaba proposto para ser embaixador na Argentina pero como uh -huh. estaba divorciado, uh -huh. e por la candidata do Roy, os constituidores díamos, "Bueno, no, no nada." Ya, e, ya, ya. Ah, no un segundo. Uh -huh. <risa> <risa> sí. por iso eu quero non é que queira blanquear, uh -huh. sí, sí, Non sí, me sí. Non importa moito o comportamento político que sou eu Eugenio eu Montes intelectual, xa uh -huh. que non escribir como Montes, claro, agora en papel e de todo. Uh -huh. Tenendo outro día, no? bueno, eu, eu se tes un poucoño porque ou chamando a a concell, sí. te mando sempre os artigos por se que sí, sí, os sí. teñen, a dixital van ser os capítulos do libro, do libro que vai saír que Eugenio Montes, unha mente privilegiada sí. Va, cambiando un poucoño o orden, para ver. Sí, sí. Esos van ser os capítulos do libro, que pasa. E no libro, san sanés, os anexos documentais que son os documentos oficiales, son os que escribo. eu escribo. Sí. Eu sempre digo, deixe que falen, verdade. <risas> a documentación é o que vale, é o que sirve, claro. Sí. Claro, aí está, podemos interpretar, podemos dizer, pero mira, eh, eh, que lle pasou? No, no, foi a Roma de casualidade, porque non, non quixo o outro. Si, si, si. En Italia, uh -huh. entonces, en, en Lisboa. Mm -hmm. Y entonces pues eso, eh, a producir mm -hmm. un eh, pues, cuando tú analizas mm -hmm. pues que no era una mala persona. Yo no. eh, sabes dónde me centro, me encanta porque eh hay un caro eh, cuando ella dura hasta los 36 eh? Eh, o mandan eh, el, el, el Elsa estaba vinculado a que hay un fito que me doy conta cando cambió el políticamente, mm -hmm. cuando hoy esa esa eh, y eso fue cando hai un cirio cando ele estaba de corresponsal, no só de Madrid, uh -huh. e faz un homenaje aos nosos tres aleos, ao Saltero, a Castelao e a Vilar Ponte. Uh -huh. E entónse resulta que ali, aquelo foi un... o que iba a ser un gran festa de Concordia, acabou mal. Acabou sí, mal, sí, porque sí. Eh, recolleron o mal no periódico, uh -huh. entrecumillaron, principalmente o que... Un, e eh, aí quirióuse si con con noterio entonces sai uh -huh. um, un como una especie de editorial na primeira página puta no él ese sin tema y uh -huh. eh? pero como o no culpable ese de amigo de hotel de ceito rehabilita el rehabilitadorpedral que sai uh -huh. o próximo artigo que sai porque outro sempre levou por adiantado con aricia digital e rehabilita, pero também reabilitou a half that no ano 40 uh -huh. alter código resto pero famoso músico era director do Conservatorio de Sevilla e catedrático de instrumentos oalo, uh -huh. como lle pasou a tantos profesores nese tempo. Sí, estaba, sí. Creo, estaba en Lisboa, pois sea, é dunha forma, porque el comunicar era un maestro, eh? uh -huh. sí. eh, entonces el di que o seu instituto que se precisa, que se imparta música, primer punto, crea necesidade no instituto.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 En 4 días eh, se nomea a Hafter E digo, vamos a ver, para que estas cousas Foran tan rápidas, porque las tiña Traballado por detrás claro. Era imposible claro, claro. Claro. <risa> Pero solamente o rehabilita que lle deixope A que lle paen os salarios que deixaron De parlle do día que expulsaron O 36 ao 41 que, eh. o sea, que que tal E eh, pois pues, con, con pedraio yo Costou moitísimo sí. Pero acaba recuperando E hai outra que me, me vai echar a documentación hai outra moi curiosa o famoso periodista Augusta Sia Augusto, si, si, si o Augusta Sia, estaba de corresponsal en donde se o colleron, pois pues eso con papeles sin inglés, o colleron como que era un espía mm. pero entonces él, dice, este hombre como van como van a trincar por aí entonces lle escribe ao seu primo que era o Faustino Santalí uh -huh. oh. o da Zanfoña, da zanfoña ah, sí, sí, era eh. por él, dicir que papeles que leva Augusto non é un espía que le corresponde claro e domina perfectamente isto. Esta carta <risas> mo fará chear a do arquivo, o de, de Faustino, que igual mm -hmm. bueno, se chamaba moi ben e hai máis costumes. Pero dicir que non hm mmm, cando, cando chea eu crítico tamén un pouco cando chea a, a Lisboa, mm. esta a primeira decisión que toma caro cando el chegou estituaría unha división Había unha fractura no Instituto en na Embaixada, o mismo que estaba no país, un país dividido, enfrentado, claro, cotidiano. Claro. De xeito, a Embaixada tuvo que aterrar porque os empleados se pasaron todos o darnos de burros. Ao, sí, sí. En no centro había una división impresionante, mm -hmm. o cual, eh, to, a, o clima cabe ali. Despois, mm -hmm. por encima, faltaban cuatro profes Eh, un deles, unha persoa que tamén temo la que está recu recuperada eh, porque foi un gran intelectual uh -huh. Ramón Martínez non sei se uh -huh. no Ramón Martínez estaba ali no, era catedrático tamén no instituto uh -huh. e eh, claro Ramón Martínez eh, non estaba ali, que so expulsaron o goberno de Salazar por xe non non desea uh -huh. había tres profesores tres dos maestros que se incorporaron ao, ao frente ao Frente Popular Uh -huh. almen estaban impartindo y entonces ya había outro profesor mir que non estaba ali porque o colleu de vacacións estaba en Menorca ou, uh -huh. ou por aí, que non pudo ir entonces como de Montes es que estuveran millor asesorado en ontomadas a decisións tres días después de incorporarse uh -huh. o Ramón Martínez que o paz sabía que xa non estaba no centro pero non podía entrar en Portugal uh -huh. e o Mir, ante a duda oi, nono non,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 que se ben reflexionada, que nunca faría. De xeito, mm. os dous anteriores directores tíguen que tomar esas medidas e non as tomaran. Que pasa? había un catedrático Ibot, que era un palanjista d'ahí, e era o que de feito o Bernabalí, que dixi, como digo eu, ese artigo, se te, te al máis con os dous anteriores directores, <risos> e deixar al menos da presión do Ibot, pois pues, esa decisión non a tomabas de xeito en Burgos, cando tomou dixeron de que non pudiese ser así yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. e Literiente... é dicir Yo que el no. tuvo que bailar tuvo que bailar co, co, co Résime claro, tomaba parte da palango, da palanche, eh, mm. do Comité da Palance e era tamén o que mandaba un pouco na embaixada claro. mm. sí. o pues estaba, tuvo que foi estaba Sánchez Adorno estaba embajador por certo o que mandaba un pouco na embaixada Que, perra, yo, yo Ramón Martínez que que fui un después bueno me tuve que marchar de presa, enbaixada de París, pasou mm -hmm. por Argentina, después foi catedrático en Estados Unidos. Cando se subilou eu e axuntó óximo, o se passou claro. eh luego, de cultura consello mm -hmm. cultural medalla Castelao, foi un foi un Deusilo que mereció Ramón que Ramón foi un gran intelectual, de un gran E, e tam, Eugenio non, Eugenio non, non foi tan galeguista, pero sin embargo foi un escritor, periodista eh, eh, sublime, sí, pero, non? Político eh, a medias e eh, humanista bastante, non? Moi católico era, era, era un maestro porque van bueno, teña cultura. Primeiro era licenciado en tres sociais, letra, ou licenciado en dereita, con direito, con premio extraordinario e doutor, eh? mm. Pero despois do do, do 33 estuvo sempre decado por o goberno de España e uh nas -huh. mellores universidades europeas e americanas, uh -huh. o cual es se formou en filosofía, en psicología e en sociología, pero pero el condición era un, ame, era un por eso era es de ter unha mente privilegiada uh -huh. unha memoria por eso el Azab relataba tanto. Uh -huh. Es tu a primeira época os escritores de Eugenio, uh -huh. tanto estaba no, no entorno da generación nos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 a intelectuales de esquerda a ser acción sí. nos exactamente claro. uh -huh. Lorca, o gráfico da Petenera ese, ese, ese cante junto precioso yo dedico a él uh -huh. Lorca e Dalí eran íntimos de Montes pero uh -huh. unha cosa de estilo e outra cosa e velo e a, pa, a primeira parte que escribiu un galeo tanto poesía como prosa, pero é sí. un, un adiantado. Sí. E, como na palabra de Peter Bruele, tú xa sabes, tamén falando de ceos, ou tamén falando da actual sociedade, que é cun ceo e outro ceo, por eso andaban as cousas tan mal, e tanto, uh -huh. sí. era un adiantado. E despoisa, eu, eh, son, eu sempre digo, que son un privilegiado, porque, <risas> porque son moi amigo da persona que conviviu con el de San, San José Ah, e, Martiño Montero Santalla. Montero do, Santalla, xe fe. Si. El foi doutoral Martiño, se foi doutoral a Roma, se doutorou mm. e pois quedou de profesor e, e di, di Carán Pena de Montes, Montero morreu ca pena de non seguir escribindo en galego. Pero a nosa inteligencia galega non vayamos pensar eh que e Ramón, tampouco a trataron tamén, a Ramón Martín, o que se va a este que puxeron a puntilla, el morreu que pena de non publicar en Aleu. Mira que Martín, de convivir con el, e eh, de que harán pena de el, foi morrer sin volver a publicar en Aleu, ou que se publicara a súa obra. Uh -huh. eh, Terán, seguro que na documentación haberá cousas inéditas del tamén. Claro, é que é outra cousa. A documentación de Montes é imposible de abarcar. Porque escribiu tanto, prologou tanto, dirixou tantas tensas do doutoramento. Que yo... que quería dicirche unha cousa, non sei se si o lín no artigo <tú> o ou se o, o, o, si o lín aparte, pero hai unha cousa curiosa que agora ven me, má memoria, versos a 3 cas o neto. Sí, eh, sí, eh, este é eh, un eh, Que curioso, eh, non? Sí, claro, que título máis curioso? A parte, sabes o que utiliza? Como eu son desatónas, de ando leo a montes de esa época a eu rememoro os falares da miña terra ah, e aquilo que unha como me que el, el quería moito caro cuidado e lengua, porque el era unha persona e los el os clásicos os dominaba por eso por eso salta el E sí. Se se contou un relato cando te posa a lerle, pues parece que estás, que no sei que estás falando que sí. eh, que estás falando cos pintores principales porque este era un home auténtico do Renascimento. É mm, o que sí. eu digo, era un auténtico polímata, esa persona polímata, mm. era que mines saber tan amplio en que podía falar de calquera cosa e mm. y con unha precisión que te deixa claro por que el un home de biblioteca. Desde sí. enerde pequeno vive pedía 15 libros. Mm -hmm. No todo el mundo. Que se biblioteca y decídeme tal, tal, tal. Después se pasaba porque él era muy, muy trabajador. Uh -huh. Que llegó a Roma. Primero, che a Lisboa. Y él a las clases. Pero imparte asignaturas. Pero cuando llegó a, Lis cuando llegó a Roma. O sea, uh -huh. también estar. Y eso. Estaban tres profesores. Él imparte tres asignaturas. No solamente imparte, docente. Que da conferencias, fojo que vai un sitio, claro, o prestixio do do instituto Fiurete como como emprentou, porque este home caubiro falar era unha maravilla. De xeito, uh -huh. teño un tema moi curioso, porque eu cando digo eu digo meramente, é unha interpretación miña, eh, que deseparaba lo máis uh -huh. por tanto traballo. Entonces, nunha entrevista que ten con, con este hm mm, ora no, televisión española que lle fixo o Serrano, do que xa conversas con... Entonces, él mismo dice, dice bueno, a Franco le encantaba conversar conmigo. Entonces, ya sabía que aunque no era político con cual no me nombraba ministro. Con ministros que nombraba, no conversaba. Yo digo, bueno, si es muy gratificante tengo una conversa con Franco. Pero más gratificante sería ser ministro, vamos. Muy gratificante, muy muy compensado que fuera. Claro. Era un buen hombre, era un hombre e me dicía eh? uh, me dicía sí, sí. unha embaixada, me dicía unha ministerio porque Hombre. aparte me parecía unha persona moi honrada eh, non lle sobrou nada porque tamén tuvo unha vida el debeuse separar ao poquinho tempo primeiro casou moi novo sí. eh? el casou ca filha da, da pensión donde vivía o novo, xa fouse ao que fora tuvo dúas fillas gemelas, muy listas, estudiaron en Santiago, pero o matrimonio non durou, e despues estuvo eh, eh, cana ca tibia a Zaro, que intelectual, xa, sí. naquele tempo, dirixía cine, vamos. Uh -huh. Dirixi, dirixía cine, claro que sí, sí, sí. Claro, sí. era unha, era unha impresionante, y entonces pois, pues, claro, mm. as fillas mirou moito por elas, tamén, en cuanto en Santiago, pero foi así, e me dá cana tibia a eh, que tamén hacía que aguantar, o sea uh -huh. non era que debía de levar recursos tamén a casa e de... armala, ah. non sei que non escribiu por la puntilla que lle puxo a nosa inteligencia claro. e que parece que a natividad tampouco lle gustaba moito que publicara en uh -huh. adeo claro. pero faxe, non o temos escrito sí. eso é o comentario que me que me fai a min a uh -huh. xa, non entonces as ah. duas eh, fillas tuveron netos, debeu ter má relación corren netos uh -huh. con Adelas uh -huh. e eh, E eu tuve a sorte de localizar os da outra parte. Uh -huh. eh, e entonces pues bueno, a pues, herencia foi toda por a un lado. O bueno, que pasa moitas cousas. Sí, sí. E estes netos, os que eu conozco, que trato, uh -huh. eh, pois, eles... Eh, seu pai tamén morreu novo, que era médico, xona, uh -huh. e pois, así, eh, eles criaron os seus abuelos paternos. Uh -huh. A relación tampouco foi ampla. E despúis teña tantos libros, mira se era generoso, porque cando chou a, a Roma, a biblioteca era moi pobre, legou casi tres mil e pico libros da súa biblioteca personal. Polín, tarai, tarai. E vai, e, e, e, e tuvo que pagar o transporte. E despúis, hai un dato curioso, que non é uno, claro, é, é o solamente a correspondencia que emitiu Montes. Sí. Pero como non temos o archivo dele, hm uh -huh. temos ata que recibía recibiu muitísima correspondencia por supuesto sí. pero qué pasa no piso de Madrid vivía alquilado sí allí creo que había libros que no se cogía sí. vaya uh -huh. a figlia a figlia no hai destes rapaces eh, me disiste o mundo o outro día un, Claro, falo moito, me teñen un cariño especial, porque te mano... Basta, Ten moi boa relación, claro, claro. Claro, claro. claro co, co cariño que eu escribo de seu abuelo, que claro. tal, eh, que mande, casi parece co apedreaba. E miña maida se yo traer nada daquele uh -huh. Co cual, eh, debeu non coñer al valor todo a outra irmá, a outra filla. Uh -huh. Pero o piso hai non que vaciar, eh? xa sabes, unho sí, sí. mérito. Os libros y otro que no. tamo alquilado, sí, sí, coñerían sí, sí. esas pues, cousas de valor, por a a Natiña Azaro era eh, crítica de arte creo que tiñe unha colección de arte Ajá. impresionante eso sí que o levaría pero meñeron los libros o que son criados o que son libros o que é curioso que documentación que outra xente chamando a él non a temos temos a sorte vale. de que temos moitísima documentación eh, a través do que ele escribía por pues, saber mais ou menos Muy bien. en entrevistas como...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 Un comunicación que os nosos ointes Saiban de que estás traballando nun, Sobre unha persoa importante E interesantísima De bande, como diste tamén Da túa terra eh, Agradecerche moitísimo que, que sigas eh, Que teñen moito éxito nese traballo Sí, mira, podeu seguirlo en la vicia digital Cor eh? sí. Luz A partir das 11 hai, tan saindo os artigos Porque teño dous ou tres máis, cuatro máis para publicar uh -huh. e que quedan ali ben. Eu outro día me decía un dos que lle botaban pintura Dice, Manuel como me dixete cambiar de opinión. <risa> <risa> pois sí, a esto, a... Non sabes que... pois a ver, seguro, seguro que tamén servirá para que os nosos ointes cambien, muden un, un, un chisqueño a, a percepción de, de Eugenio de, de Eugenio Montes. Montes foi un gran intelectual e foi claro. máis importante desde o 27, e acabou na falanxe, pero no llefixo mal a nadie, no. un muy, bien. A nadie no. muy bien muy bien Hoy un hombre de cultura, un hombre de estudio y un hombre de, de bien, o sea. muy bien bueno Ahí. pues agradecerse muchísimo Manuel, en otro momento continuaremos a a cuando sale el libro se vos mandaré un ejemplar como, como la edición de un coro muy, muy, pues muy bien gracias muchas gracias que teñas de... un un abo fin de semana Veña. E hasta luego a los, chao, chao. Ai falla, vamos a me a radia que mirada. Verrá grita bra